Схід сонця зустріти я вийшов у поле і став на коліна до сходу. Привіт тобі, сонце! Привіт тобі, воле! Від серця мого і народу! Привіт тобі, мій злотокрило орлице! І тисячі криків до неба, як цілі, що мури твоєї темниці Візьми мою кров, коли треба. Яка ж ти, оволи, прекрасна, причиста, Ти нам і не снилась такою. Спинися ж над нами і сяй промениста до віку своєю красою. 1917.